Hej och välkomna till äh, min och Ophelia's podcast. Del fyra? Del 4 är det här. Du var tvungen att skjuta upp lite för jag har inte haft någon röst på flera, flera dagar. så. Ja just det. Nej eh, men I'm back bitches. Joho. Oh. <laughs> jo jag kommer ihåg jag ringde dig och du bara. Söndag jag kan inte prata just nu. Jag vill kanske prata en annan dag. Jag bara, uh. ja. Jag lät, jag lät bokstavligt tala som en kille. En tonårskille i målbrottet. Ja, <skratt> det var förnedrande. Ja, <skratt> oh, var du knätt ibland. Hur fick du den här rösten? Jag förstår inte. Jag vet inte, ärligt talat. Det var var ute. Nej, men du var ute dagen innan. Det är inte så att du rydde. Nej, alltså. Jag satt hemma hos Maria och Killa. Okej okay. Dansa lite, drack lite Dettigt Okej, okay. ja Vad har du gjort i veckan då? Vad uh, har din vecka varit? Ja, det är ju två dagar Joran, Men nej, Jag inte hunnit med så mycket Jag hade ett, hade ett föredrag igår I skolan mm -hmm. Om min mormor om ja, min mormor skulle intervjua någon som hade levt så mycket av 1900-talet som möjligt. Mm. Uh, och jag hade ingen aning om jag skulle ha någon röst i, i förrgår. Så jag kunde ha det där föredraget. Men englarna var med mig så det funkar. Woho! Woho! Och jag fick jättemycket krädd för den. Det är inte något kul som händer. <skratt> <skratt> <skratt> äh, jag har lagat mat idag Nej, <skratt> Jag vet inte Vet du vad som hände mig idag? Nej Idag, eller alldeles viss faktiskt Det var typ så här någon timme sen, Så fick jag ett samtal från Matrix Någonting De ville ha mig som hårmodell I helgen på, riktigt? på Burns, ja. På men, men På Burns, det heter, nej, Burns heter det. Titta, jag kan inte ens svara. På, på Burns? Ja, de frågade om jag ville vara hårmodell. Och så alltså, typ, frågade om vad de kunde göra med mitt hår. Och jag bara, men, ni kan få klippa det lite. Jag ville fortfarande ha mitt långa hår. Och allt var, allt var jättebra. Ända tills jag nämnde att jag hade löst hår, då fick jag inte vara med. <laughs> nej, på riktigt. Ja. Men hon skulle spara mitt nummer i alla fall. de skulle höra av sig att hon skulle ha någon show i maj. Ja. Så. Det är okej. Nu gratisisen då. Det lätt. Nej, men hon frågar om jag kunde ta ut låsord med jag har precis satt in det så det känns lite. Jag vet inte. Känns som Ja, jag faktiskt. Ja. men jag har ändå jag har ändå gjort det förr med hårmodeller och så. Det är jätteroligt verkligen. det är kul att de ringde. Jag vill också ta. ja. Vad kan jag valt iåt? nej, inte. Oh, And, <laughs> annars så har jag i veckan... I, i veckan, det är ju bara tisdag. Jag har till veckan. Ja. Uh, ja, imorgon har jag en spelning. Eller en spelning och spelning. Jag ska gästa, gästa en bar. Och spela lite låta bara. Mm. Ja. Ska vi börja med vårt första ämne? Absolut, det tycker jag. Den här våra första ämne förutom mig jag smaskar jag sitter här och äter lite äh, frukt jag är inte ja jag är så, ja, jag var inte fruktsugen idag um, nä våra första ämne är att prata om lite äh, vi ska tipsa om äh, hur man ska göra för att få bättre självförtroende eller vad man kan man kan göra för att öka det ja och då har, jag, då har jag lite tips. Jag har alltid haft problem med, med självförtroendet och min självkänsla. Och det jag har lärt mig är att man måste, man måste utmana sig själv. Man måste överväga sina rädslor. Till exempel om man inte tycker om sin kropp. Då ska man helt enkelt bara ställa sig. Helst naken framför spegeln. Bara kolla på sig själv och säga att du är vacker. Till slut så blir man övertygad. Det kommer ja, inte grejer, då. men det är hjärtligt bra tips. En viktig grej är också att sluta jämföra sig med andra hela tiden. Precis. Ja, men det är, det är inte lätt. Nej, det är en farlig det är alla. <laughs> Nej, det, är, det är <laughs> Jag menar, jag skulle jättegärna vilja se som alla kändisar i Hollywood, men det kommer inte gå. liksom. Det är inte bättre än du gör det till. Nej, man, man är född som man är och man måste lära sig att leva med sig själv. Ja. Jag tycker mycket lyckligare man blir om man trivs med sig själv. Ja, precis. Man måste ändra tankarna helt. Jo, det måste man. Det är inte alltid lätt. Men det är något som man vi alla måste göra. Ja, för att ja. klara av att leva liksom med sig själv. Men när du märker att du börjar trycka ner dig själv så är det bara att säga stopp och bara sluta göra det. Ja. Bara sluta, helt av jag kommer du märka ja. att det kommer det kommer faktiskt bli mycket mycket det kommer ja Men det är den, den saken som funkar för mig i alla fall. Det är just självpepp Just när jag har en dålig dag så säger mig kolla i spegeln och Bägenberg: "Far vad grym du är." Ja, "Ja, vad snygg du är i håret." Men har du tänkt på det, har du tänkt på det att om man tänker att typ Ja oh, nej, vad jag är dålig, vad jag är dålig. Då blir man automatiskt dålig för att man jag tror vet. att man är dålig. Det är just det om du tänker, om du ger dig själv. Pepp. Det är faktiskt vetenskapligt bevisat, eller inte vetenskapligt bevisat. Men eh, de, ja, jag ska inte ta en historia nu, men du tar till bättre. Än. Men ju mer du tror på dig själv, ju mer du, du behöver inte. Du behöver inte liksom. Du börjar med att ljuga för dig själv. Absolut. Jag kan ställa mig i spegeln och säga. Ah, fan vilken snygg jag kroppar, kropp jag kropp har. Fast jag kanske inte tycker det. Nej. Men då säger jag det. Och efter ett tag så inbillar man sig liksom... Alltså det stärks på liksom. Nu pratar jag jätteluddigt men jag är jättetrött. Ja, men det är förstås. Det, det, det händer ibland. Man måste sova. Andra... Ja, oh, jag vet. Oh. <laughs> Sen ska man alltid utmana sig. Utmana dig du inte trodde du skulle kunna göra. Precis. Jag brukar alltid... om jag Om jag... Ska jag göra någonting som jag tycker verkar superläskigt, då brukar jag alltid göra det i alla fall. Jag brukar säga ett, två, tre, och så gör jag det. Och sen när jag gjort det, då får jag så en riktig ja. självbooster. Om du, om, du är rädd för, om du är höjdrädd, då ska du hoppa på akta. Gud, det gjorde jag. Jag var jättehöjdrädd. Och jag satte mig en sån där att Inte en omvänd bungee jump, ja. den var alls Och så gick jag på höga linor och jag gjorde allt möjligt. Jag höll på att skitta på mig där uppe. Alltså du, förlåt, du är knasig men jag kan ju fatta varför du gjorde det är jäkligt smart gjort. Men jag skulle aldrig våga göra det sånt. Nej. Nej. Men alltså, det är ju bara att göra det liksom. Och sen den där adrenalinkicken och den, den känslan man får när man gör någonting man inte trodde man skulle kunna göra. Det är helt otroligt att få den känslan. Ja. Man kan ju leva på den i flera veckor. Det är verkligen. Man känner så helt... bra om sig själv, man gör det. Så gör någonting du inte trodde du skulle kunna göra. Eller våga göra Bara kör. Det behöver inte vara något stort eller något litet. Men utmana, litet. utmana lite varje dag. Men en sak som man måste tänka på också är att... Om du vill alltså, försöka att bygga upp din självkänsla och din självförtroende... Du måste komma ihåg att det ger dig alltså, det det tid. Det kommer inte över en natt. Det är ett Nej. process som tar ett tag. Men man får inte... Man får inte man får inte sluta försöka. Nej, man märker små förändringar ja, först ja, och sen så knyter du ihop. Det är ministeg. det behöver min steg. Mm. Men... Sen måste du också tänka ja. din omgängeskrets, vilka du umgås med och vilka som är bra för dig och vilka som är dåligt för dig. Ja, det är vilka som trycker ner dig och, och vilka som försöker lyfta upp dig. Mm. Det är så viktigt. Jag har ju då mig med jättemånga människor som jag inte tycker platsar i mitt liv. Liksom. Då, är det, då är det bara, nej men jag vill inte umgås med det länge, så slutar jag höra om mig. Så lätt är det liksom. Mm. Nu, för det, nu umgås jag bara med folk som jag tycker liksom, betyder någonting för mig. Jag vill lyfta upp mig istället för att sänka ner mig. Ja men det är så det, är så det ska vara, det är helt rätt det. Mm. Oj, oj, oj. Äh! Ah. Var ah. mm. ah, Ja, jag får. <skratt> Förlåt. Sen är det alltid bra att tänka. Jag ja, ja, ja, jag har faktiskt Ja. Men om jag ser en människa som jag ser upp till. Som jag tycker om oh, hon verkar ha så bra självförtroende. eller hon, hon, På sättet hon gör, rör sig. På sättet hon pratar. Då är det klart att man tar åt sig av det. Ja. Man får inspiration av andra. Så hitta efter förebilder. Riktiga förebilder som du kan härma av, eller inte härma av men i alla fall se upp till så kommer det gå mycket i detta också. det som finns där under processen som man mm. har något att kolla fram på. Precis som om man tränar och tränar med en PT. Ja, just det. ungefär likadant. Men det finns inga snabba lösningar utan man måste ta ett steg till steg. Precis som om man ska träna, så kan man förvänta sig att man ska se resultat på en gång. Liksom. Det kommer ta tid. Absolut. Men, Men till slut så är man så älskar sig själv. Ja. Hur kan... bra som du är. Det, ja. När jag gick i... Äh, vad kan det vara dit? Sexan eller någon... Jo, sexan. Då var, jag, jag var den här Den här knubbiga lite konstiga känslan som alla tyckte var fucked up lite. Och jag minns tjejerna som gick i skolan bredvid mig. När vi gick förbi över centrum. Och de såg mig. Då har de alltid så här. Jag titta på henne. började trycka ner mig och så. Och jag krympte alltid ihop mig. Jag gick med huvudet neråt. Och så försökte bara smälta in i luften. Så att de inte skulle se mig. Men sen en dag. Så provade jag. Jag tänkte hur jag såg... Nu är det lite svårt att förklara här, men... Jag tänkte, hur ser de mig? Jag ser ju dem på exakt samma sätt som de ser mig. Jag är bara en i mängden. Så då, det hjälpte mig. Jag, jag sträckte på ryggen. Och bara log mot dem. sa hej och fortsatte gick. Nej, alltså nej, okej. Dålig svenska. Fortsatte gå. Vad skit Och för fan. Vad bra man mobb Jag menar det, det finns inget sagt att de är bättre än dig. Nej precis. Och då varför skulle de vara bättre än dig? Det? Jag förstår inte. Jag är det. inte bättre än någon. Och någon är inte bättre än mig. Nej. Precis. Då är det. <här> fan. Att det ska vara så svårt för människor att vara så snälla. Eller... Jag men det är ju bara tråkigt att man ska behöva trycka ner varandra. Ja, men det är ju många som får självförtroende. Eller mår bättre av att få andra om dåligt. Tyvärr. Ja, men jag vill se. Det är ju mer kärlek till folket. Ja, precis. Mer kärlek. Make some love. Make some love. Make some love. Oh, yes. mig give me some. Men har ni mer tankar på... Hur, hur man ska lyfta fram ditt självförtroende så jag vill jag jättegärna hjälpa till, så klart. Då är det bara att höra av dig till mig. Det var så... Nu förlåt, min nösa är Ibland kan Ibland kan man inte... Ibland kan man... man. Ja, Vad va tar vi upp nu då, tycker jag? Jag, jag kan inte ens prata ordentligt, då. <laughs> Nej, vi har faktiskt äm... Ett äh, till ämne att prata om idag. Men jag tänkte att prata lite om ähm, skönhetstips. Det har jag massor i bagaget om. Så det vill jag jättegärna dela med mig Ja, ja det är väl du bättre på än mig tror jag. <laughs> så kör igång Nej, okay. Men jag har, jag har ju mitt. Äh, jag, har faktiskt, jag har faktiskt kommit på en, en, en egen ansiktsmask. Vad sa du? Jag har faktiskt en egen ansiktsmask som jag har blandat ihop. Jag googlade lite på internet och så såg jag vad olika eh, olika grejer var bra för. Som man kan ha hemma i skapet liksom. Typ avokado är ju bra för liksom, hyn att det ska bli mjuk och sådär. Ja. Så googlade jag upp alla olika grejer. Och så plockade jag ut två styck, tre stycken som jag tyckte matchade ihop. Och så gjorde jag det till en eh, egen ansiktsmask Ja är den spelar man. Var den bra Den är jättebra. Wow. Men den är helt otrolig. Jag, aldrig, jag lovar, aldrig använt den ansiktsmasken. Det är så mycket bättre att ta grejer som faktiskt inte är konsumerade. Det känns bara som att den där giggan, vad fan är det i den? Liksom? Man vet inte riktigt vad det är i den. Mm. Jag tror det är mycket bättre om det kommer från naturen. Liksom. Eller natura. Ja. Jo, men det är klart. Så jag, jag använder då kanel. Kanelen är till för själva pilingen. Det blir såhär piligt. Och eh, honung. För det mjukgörande eh, för ansiktet. Och eh, nu kommer jag aldrig ihåg namnet på den här. In, ingefära, ingefära. För färg, den är ganska stark. så Man får ta så mycket av den. Man, riv, man river med ett rivjärn i och så tar man lite, och så blandar man ihop allting. Och ingefära är bra för att den är så stark. Så den drar ut alla orena grejer i ansiktet. Så att eh, Ja, men den, den är helt den är Alltså, den är jättebra. Varje gång jag använder använt den så har jag sett att mina forer blir mycket mindre. Och jag känner mig så mycket fräschare. Få tala om det. Måste jag måste göra det snart igen. vad ta sen. Jag använder ansiktsmask. Mm. Nej, men det finns massa olika. Så alltså, ni kan bara googla på Google och blanda upp er i egen egentligen. Men det här var min då som jag eh, kände att... Ja, men den borde på... Jag testar mig fram bara. Det är bra, det är bra ja ja <laughs> yeah. sen har man ju det där eh, vanliga tycket om man ska sminka sig att man eh, använder eh, hårförmen på ögonfalsbluren innan så att ögonfalsbluren blir eh, varm tror att man får mycket bättre by då, på ögonfalsarna och de blir större ja, Det är man. du får en privat kurs med mig där. <laughs> ja <men> precis. ja precis <laughs> är du jag hade faktiskt gått upp det för jag minns inte exakt vad man hade i. Men det fanns en eh, sorts kräm man kunde göra hemma genom att använda saker man har hemma eh, och göra det till en stor sörja som man skulle kläta in kroppen med. Eller inte kroppen. Eh, det var just till för celluliter som man brukar ofta spå på benen. Jaha. Så man skulle kläta på det. Det innehöll eh, kaffe, tror jag. Kaffe kaffesump var det, och så var det massa olika grejer jag kommer inte ihåg exakt ingredienserna nu men jag kan kolla upp dem, det är något som undrar så kan man, och så skulle man då smeta in det på, på låren och sen skulle det låta verka i typ så här 10 minuter eller någonting och så skulle man upprepa det typ så här tre gånger i veckan ja. och så skulle, och så skulle det faktiskt bli mycket bättre och det testade jag faktiskt en gång sen orkar jag inte mer det var inte så Kul och med det. Men då hade det inte blivit någon skillnad förmodligen. Va? Då hade, för, hade det förmodligen inte blivit någon skillnad. Nej jag testade bara en gång och det var så äckligt. Så jag ockade inte hålla på med det. Ja. Men de som har tid och energi och känner att de behöver äh, minska på sina lite Eller vad man nu vill göra. Så är det bara kleta på. Mm. Nu vet jag inte exakt ingredienserna som sagt. Men det finns, eh, ni kan säkert, youtubare eller någonting. Ja. Det hittar man och lätt. Absolut. Jag har, ett, jag har ett tips för... för så här, när man får så gula naglar. Ja, ah, typ om man röker och så. Ja, ah, precis. Man, ska, man, så här, man kokar upp vatten. Mm. Eh, med salt. Och sen mm. ska man låta det svala ett par minuter. Så stoppar man ner fingrarna i vatten, i vattenbadet. Och låter fingrar... Alltså, fingertopparna och naglarna bara där i 20 minuter. Och så, så upprepar man det så ofta som möjligt. Jag har faktiskt provat det själv några gånger medan jag bara Mhm. Mm och hur länge har du varit rackfin nu? Eh, imorgon är det två veckor. Och vad stolt är jag Och det är inte ens... Jag minskade inte ens. Det var liksom... Nej, jag... de, flesta, de flesta brukar ju trappa ner. är klart. För att de säger att de ska sluta, sen trappar de ner och sen så trappar de upp igen. Ja, nej, men det, jag, jag, klarar, jag funkar inte så där. Det, det är allt eller inget. Jag kan inte trappa ner. Ja. Som nej, men det funkar inte riktigt för mig heller egentligen. Det är inte nej. Jag är inte illa med att det funkar. Typ, om jag ska äta mindre. Liksom. Nej, men det, det är just det. Är just, det gör inte sluta det. Direkt. Ja. Sen är det viktigt om man sitter vid en dator länge. Alltså, om, man sitter, om man till exempel har ett jobb som har mycket med datorer att göra. Är det man bara sitter hemma och kollar på Netflix eller vad man nu gör. Så är det jätteviktigt att ha en fuktspray framför ansiktet. En ansiktspray. För att återfukta ansiktet regelbundet så Att det inte blir så här, Annars blir man så fuktig i ansiktet. Mm. Just en ja. sak som jag, fick höra, som jag fick höra. Det är lätt att man äh, hukar ihop axlarna. Så här, äh, när man sitter för länge eller någonting. Att man uh, hukar ihop axlarna framför. Det brukar jag göra. <skratt> Vilket inte är bra Tror du att det är någon vet. muskel här som drar ihop sig eller någonting Så ser det ihoptryckt ut Så tänk på ibland att bak, försöka trycka bak axlarna på dig själv ja. Det är det dig jättebra Ja men alltså ibland så brukar jag tänka på hur fan sitter jag egentligen Och så försöker man detta upp sig du vet Ja jag tror typ inte om man sitter länge och så sjunker man allting ihop. Det, det, det var precis... Det var i början på december. Mm. Då satt jag ovanligt mycket framför datorn. Och jag sitter så dåligt framför datorn för att mitt bord är väldigt högt. Och min stol är väldigt låg. Så sitter jag med korsade ben och sen så lutar jag på ena, på ena sidan. Uh. Vilket men ryggen mår bra Men jag fattar inte. Nej gud då har man ont i skinkan också va? Ja. Eller? Nej men alltså minst är sådant mjuk. Bara, nej, nej. Ja menar ja, jag, jag, jag får ont i skinkan någon jag, jag fick otroligt ont i ryggen. Det var verkligen så här, jag kunde, jag kunde knappt gå. Och det fortsatte hur länge som helst. Jag kollade upp hos läkaren. Och massor massa ställen. De trodde det var något allvarligt. Och så det är jag, säkert bara att du bara fick min kopp i sommar. Nej, men du sitter för mycket vid datorn. Du sitter fel. Så typ tänkte jag i två dagar på hur jag satt. Försvann. Mm. i två veckor så led jag av det där jävla. Åh, oh, vad Alltså, det är helt otroligt. Det har blivit mm. värre och värre under dagen. Usch. Ja. Gud, då måste jag verkligen tänka på det. Vi har precis fått en ny stol. så Den är, den är ganska ryggvändlig faktiskt. Den jag hade innan kunde jag ju liksom nästan slå ihjäl mig på. När han har fick den understol? Eh, i Jaha, har jag har Den innan, vad där, vissa såhär, skruvar hade lossnat så den vickade hela tiden. Ja. Ah. Och så typ satt man åt ena hållet och så vickade den åt ena hållet och man fick så här jätteont i axeln, du vet. Och... Ja. Men den här är ju så här perfekt. Man, man sitter bakåt och bara där och den har så här ryggknöl också, så att den liksom skjuter i aff. Ja. Yes, yeah, yes. Yeah. <laughs> ryggknöl. Yeah. Jag är så bra på att förklara saker, känner jag. Eh, jo, jag har ett eh, tillfärdningstift faktiskt. Yeah. Jag, jag brukar ju bada ofta, Hur vet du. <laughs> <laughs> ja, menar du? Ja, <laughs> <laughs> <Yes. laughs> Så jag brukar faktiskt använda barnolja och ha i badkarret. Så Såhär babyolja. Jaha. Men då... det, är, det är helt underbart. Ja. Man blir såhär len. Av, superlen. Och tal om lemhud. Bästa jag någonsin har gjort mot min kropp i hela mitt liv. Var när jag var i Israel. I höstas. Så bad jag i döda havet. Oh. Och det är så det är så salt. Alltså, obviously. Mm. Nej, men det är som att bada i olja. Och det om man släpps... Alltså, om man... Tar bort fötterna från botten. Om man släpper vatten från botten. Mm. Då flyter man upp på... Alltså... På ytan. Och man kommer inte ner igen. Gud, jag är jättevattenrädd. Jag är, typ sådär... <finans> och... <frog> det är så obehaglig vad att vi pratar om det. Och min... Alltså, huden... Den, den var... Lent som en... Babyrumpa I En ja typ, Alltså det är helt otroligt Det går inte att beskriva Det är helt sjukt Alltså det var inte typ, Man man rörde sin egen arm Och fick typ orgasm Jag skojar inte Det är helt otroligt Oj, oj, oj, oj Alla, alla som lyssnar här, Om ni åker Till döda havet någon gång Alltså, jaha, oh, herregud, bada. Men sälla guds skull, inte på vattnet och får det inte i ögonen. Nej, gud nej. Ja. <skratt> tips från coachen? <skratt> nej, men... Jag har faktiskt ett eh, tips också för naglar. Jag har faktiskt börjat bry mig lite mer om mina naglar på sista tiden. Och typ så här, vårda dem och, och så... Jag gjorde inte det så mycket förut. Eftersom jag spelar så mycket gitarr. Och de bara gick av hela tiden. Jag orkade inte. så men mm. sen, sen började jag faktiskt äta, äta bra. Och det är det första. Äta bra. för då, Nu håller mina naglar även fast jag spelar gitarr. Så de går inte av eller någonting. Så du kan jag faktiskt börja måla dem och ha kul. Så <laughs> mm. Så man ska massera naglarna så ofta man kan. Gärna med så här, eh, olja. Nagelolja. Det finns att köpa. På typ Kix tror jag. Det är jättebra. Olja är dina torra naglars bästa vän. Yeah! Sack mm. Såg det om naglack? Baslack, alltid, alltid, alltid baslack. Sen använder man eh, så jag lacket och jag, jag tar eller två lager. Och sen top coat. Yeah, nu, har mina, nu har mitt naglar hållit i fem dagar. Ja, men det ser man. Mm. Föret det knappt en dag faktiskt. Ja. Sen börjar du använda riktiga produkter. Jag har panik när jag har naglack. Det måste vara genomskilligt eller best. Varför då? Jag vet inte. Det känns, känns så. Jag innan också. Och så här, jag var jag innan också. Jag var var den där som aldrig ville ha starka färger på naglarna. Gick alltid svart. Jag försöker bryta mönstret lite nu och kicka in med lite färgglatt. Ska jag försöka göra det sommarskänt? Det, det är som lite. Här, särskilt på på vintern. Det ljus i det dystra. Ja, precis. Sen ska man basta. Om du en bastu så måste du basta. Åh jag vill ha en basse. jag vill basta. Jag ska ha Så ska man skrubba sig ordentligt med lotion och allt. Jag brukar göra det hemma hos Emma, min kompis, innan hon flyttade. Ja. Ska vi börja avrunda? Ja, men jag tycker det. Vi nu har vi snart på att jag har pratat. Jag pratade för att ta nu. Ja. Vad ska du göra snart? Just det, förresten började den snart. Ja. Du måste jag kolla på. Det ska jag också... Minuter. 39 minuter. Jag är, lite, jag är lite sur över att Jeppe kom in och inte Paulina. För jag tycker om Paulina. Alltså, i... Ja, jag gillar också Paulina. Men det var... Jeppe var elak. Mm. Jag är jätte Jag var ju skiträdd när jag sa att han skulle komma in i. Jag var nej! Nej, det är så fyrfullt nu plötsligt. Och så plötsligt. Jag... Men nu måste vi faktiskt säga hej då. Ja, absolut. Ha det så jättebra så här för nästa oss. Ha det vecka. bra. Puss puss. Puss puss puss. puss. puss, puss. Hejdå. Hej.